iar câte face ne luăm domne viu ește, domne viu ește, miluiește și ne face de pentru noi Dumnezeule, cu harul său. Domne viu ește, pirașul ta curat, atrăbini să de Dumnezeu, de și pururea Fecioară Maria cu toți Sfinții să o pomeni. răspându să de Dumnezeu, miluiește de predoar. pe noi. și unii pe alții și toată viața noastră și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.